noodwendig, um, op een natuurlijke manier in die vlees, en sê, oké, okay, ek doen dit, ek doen dit, en ek beplan dit even logisch voort nie, maar het is by die heren hoer, en sê, heren, wat is die passie vir my, in my context, hierdie jaar? En ek denk, as ons dit kan doen, gaan ons baie probleem, en baie onnodige tyd, wat ons gaan moos uitskakel. En dit gaan beteken, dat ons tyd met die heren moet spandeer, soos nog nooit van tevore nie. Die era waar ons wandel in is so half, ons well, beplan dit en ons doen dit en dit, maar die Heere sal verstaan, ons gaan aan ons doen hierdie ding, daai tyd is voorby. Ons lewe op een mespunt situasie en mespunt tyde in die geskiednis van die mensdom. En ek wil ees met veroogend na een paar dinge kyk,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 En ek weet, dit is een moeilike ding, want ons het een vooropgestelde idee en een prentjie van, God gaan so werk, en God gaan so werk, en God gaan so werk, en ek het al achtergekom, die meeste van die keer, as ek een prentjie, dan doen God juist nie dit nie. ek denk, dit is maar niet om veel te wijs. Ek weet bykie meer, as wat jy weet. En ons moet bewus wees van dit. 2005 was een jaar wat... Um, wat daar baie verdieping plaas gevond het, baie mense het hier moeilike goed gegaan ek weet nie wie van julle het hier taai goed, het en enig iemand hier uitdagende goed gegaan in 2005 ek denk nie, hier is iemand nie, maar baie mense het hier moeilike goed gegaan, en weet julle in 2005 het God vir baie mense gevra om uit te stap, en sekere goeders te doen, om om te volg, en om radikaal gehoorzaam te wees in dit wat hy sê, en net as jy dink ek het gedoen Dan kom die heren en hy sê, goed, hier is die afgrond, nou kan jy spring. En as jy denk dat die heren jou nie die jaar gaan, soos een rekkie gaan trek en trek en trek en trek, dat jy nou daarom denk, heren, ek kan nie meer nie, God gaan het doen. Daar gaan geweldige seen na in wees. Maar as ek sê dat 2006 gaan makkelijk wees in teendeel,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 kom ek maak nou cyfers, ek is een CA, jy weet, ek weet hoe werk ek met cyfers, en jy doen dit en, dit, en dit, en logisch gesproken, volgens die wet, van rekeningkunde, en begrotings, werk hier die project nie, en die heren gaan vir jou sê, doen dit, en baie keer gaan jy voor die toedeer staan hierdie jaar, en die heren gaan kom, en hy gaan vir jou sê, bly net staan, ek en Gerrit na die oogte praat, is daar, toe, noem hy dit, en ek gaan daar oor gaan denk, en ek besef, dit is so waar,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 en God mag jou laat staan voor het toe dier, en het lyk vir jou, alles is toe, en God sê vir jou, wacht, wacht, wacht. Bly staan. Van die Heere weet, morgenmiddag, vir 10 secondes, gaan hy dier oopgaan, en dan sê jy dier. En die duivel kan baie dier oopmaak vir jou. Hy sal vir jou soveel oopmaak, soos wat jy wil hee, afhangende van hoe ver jy van God afvat. En dis die ding, ons, ons moet groei, en ons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 which shall be revealed to us. Die kruis symboliseer gehoorzaamheid. The cross symbolises obedience at any cost. En dis die ding, ek weet, dis nie makkelijk nie, dis nie lekker nie. Maar ek denk, vir te lang het ons aangegaan en geding, ach, ja, weet man, die heren wat ek op. Wat is die ding waar die Nieuwe Testament kerk voor inhandelingen, 2, die gemeente wat begin in dat die religies uitgestoorde, wat is die ding waar die kerk anders gemaakt het as die wereld?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 vir sy seun. Hy so ernstig, dat het een van die hoofdthema's in die Bijbel, is die hele geweer die tweede komst van Jezus, waar hy kom, om sy bruid te kom haal, is een van die hoofdthema's in die Bijbel. Kom ek hier vir hulle bieke, interessante statistiek. Both the Old Testament and the New Testament are filled with references to the second coming. It's one of the most prominent subjects in Scripture. Seventeen Old Testament books gives it prominence. There are 1800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 Ek bedoel, dit kost jou een keer die Bijbel deurlees, om dit achter te kom, dat dit nie so is nie. Daar is sekere goeders, wat God met Israel gaan doen, dat hulle gaan terugbring Israel of die Joode in alle land toe, en hy gaan hulle reid, binnen hulle context, waar hulle dan gaan wees. En dit betekent nie, dat dit gaan makkelijk wees nie. So, jy gaan sien Israel, klein ouwe lankie, kreerwultuin groot, as jy is die hele in die nies. En dink jy, hoe kom op deze aarde? Maar die Heere is bezig, om een wonderlijke ding te doen, en hy gaan sy getrouheid aan ons wees, dier stappen goed wat hy met Israel van die heren gaan hierdie jaar. So wees verwis we daarvan, die volgende ding is Afrika, wat uitgekom het, baie sterk, is dat die heren gaan een wonderlijke ding in Afrika doen ja, hierdie jaar, ekonomische groei, en meer, je weet, Afrika is bezig om op te gaan, as jy kijk na statistieke en dit wat gebeur, en en verlang het Afrika gestaan, bak aan die gesê, het geë, geë, geë, geë, ge, ge. En ek denk raarig, die heren wil hier hart losmaak in Afrika, wat sê hoe kan ons een sien wees tot ander nazies. Want een van die manieren, hoe jy die geest van armoede breek, is om die tegenovergestelde gees op te tree. Dan is jy financiële sikkel, gee geld weg. Dit is maar werk. As jy sikkel met financiës, saai geld in koninkrijk en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 gevlucht het, as gevolg van vrees, of wat ek kan nie, maar wat stappen gevat het om te gaan dien, dit wat God wil doen in ander naties, is het fenomenaal, en dan roep die Heere jou hierdie jaar, bestand daar, ek hierdie jaar, volgende vlak met dinge, ek wil hier moet meer betrokken raak om die land te bouw, meer betrokken raak om die continent, die, die transformatie te help gaan,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 so ons is opgewonnen hoed dit, ek voel rarig baie sterke ding waar die Afrikaners dat hulle opstaan hierdie jaar, die anien is die kleerlinge dit is ons slapende rees, en hulle sit met identiteitskrisisse, en hulle is al verwaard, waarin gaan is, wat is ons, as ons wit is ons zwart, as ons pink, wat is ons nou eindelijk en baie van die kleerlingbevolking het teruggetrek, en die heren sê, staan op daar is enorme roeping op die kleerlinge in Zuid-Afrika en die heren sê, staan op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 dit is daalke harde ding, maar ek het rare gevoel, dat ons moet, weet, het helpt nie, ons sê allerhande mooi goed, en ons is net alles die goed, en ons is nie voorbereid, vir as daar daalke uitdagende tyde kom nie, ek is eerder verkeerd op hierdie manier, dat ons van ons sê, berei jylle self voor, maak reg, en het kom nie, dan het een bonus, na nou, om te sê, oog, nee, wat, alles gaan net wonderlijk wees, en die goed kom, en ons is nie reg nie, dan is dit een groter uitdaging, so kom ons sit so in ons bid saam,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 Ons wil kom in die begin van hierdie jaar en sê, jyre, synk ons hierdie jaar met dit wat jy wil doen. Sink ons, jyre, laat, laat jy sy soene ons sy word. Laat ons nie hierdie jaar beplan op een doodlogische manier en sê, dis en dit en dit en dit, en dit nie, maar laat ons weet, jyre, dit is jy passie en jy hart. En ons vraag, vader, sê dit in ons harte. Sê dit in ons harte, jyre, dat ons in jy ritme kan loop. Jy ritme, jyre. Jy ritme.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 kan leve, dit is die meest opwindense tyd ooit, in die geskiednis van die mensdom, en ons bring u die eer en die lof, en ons wil sê, geseend is u, Heere God van die hemel en aarde, hy is, die koning van alle konings, hy is die al van die ommeegaan, is die bruide God. en ons wil sê, kom, kom Heere Jesus, kom,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 punt global twenty